Doncs bé, estem aquí amb l'alcalde de Figueres, Santivila Santí. Santi, el foc segueix actiu. Com, explica'ns una mica com ha evolucionat durant la nit? Sembla que el vent ha calmat una mica. Explica'ns quina és la situació. Bé, en aquests moments en relació a la ciutat la situació és absolutament estabilitzada. Ha millorat francament molt. Tenim els fronts de nord oberts i tranquils i per tant ara ens hem de concentrar en ajudar els municipis de la comarca que encara estan patint i que tenen el front de foc doncs, arran de, de les cases. S'ha decretat el fi del confinament a tot l'Alt Empordà, excepte els 17 pobles més propers. El foc suposo doncs que això també és una bona notícia. I l'AP7 també està oberta en direcció nord. A poc a poc es va restablir la normalitat. Crec que en les properes hores normalitzarem la situació, però la ciutadania ha d'ajudar tant com pugui, desplaçar-se el mínim imprescindible i, en definitiva, no generar problemes a vegades menors, però que tensionen tots els serveis. Pel que fa als pavellons, habilitats perquè la gent passés la nit, ens podries donar xifres. Pel que fa a Figueres, quanta gent ha passat la nit al Polesportiu Municipal? Unes 550 persones han estat allotjades entre els diversos pavellons i també l'escola o la salla d'aquí de Figueres. El moment més crític s'ha quin ha estat durant la nit? Bé, en relació a Figueres segur que l'entorn de les dues de la nit doncs van passar moments molt difícils entre Figueres i Hostalet de Llers, entre Figueres i Llers, perquè era un moment especialment greu en què també els efectius pues, tothom està cansat i bé, en tot cas jo crec que ara anirem doncs, també avaluant la situació. L'important és que el pronòstic fins i tot climatològic es va complint i que per tant tot va sortint segons havíem previst. Es parla d'entre 13.000 hectàrees afectades, unes 9.000 de cremades, un incendi devastador. Un incendi devastador sense precedents, el del 86 va ser duríssim, però aquest no, no li té cap mena d'enveja. Doncs Santi, de veritat moltes gràcies i parlem en properes... Gràcies a vosaltres.